Кінних вершників у гостроверхих хутряних шапках І занесені вгору шаблі в їхніх руках Цвітуть зеркальним сяйвом Вершники скачуть навздогін Ну ж, бо гнітко, виручай Бо зброї для захисту нема Бо лиш на тебе надія Гнітко розпластується над землею Грива кипить окропом Ніздрі, наче аж полум'ям дихають, буйний степ летить назустріч, а в буйному степу летять назустріч кам'яні баби, слизі чайки, бабаки, дикі груші, полинні пахощі б'ють у груди, а обрій відступає відступає, наче смуга морського прибою, повита танцівливим маревом. Кінних вершників у гостроверхих шапках Уже й не видно за тобою Пропало дзеркальне сяйво Шабель у їхніх руках Серце у грудях сміється І плаче від гострої радості А кінь уже біжить не в степу А продирається крізь пущу Мох зеленіє на стовборах дерев Перегукуються пугачі Якась звірина з хащів Блимає жаским Плавленим золотом Червоних очей, Якась хижа птаха Столила дзьоба так, Наче клацнули Дві сухі мертві кістки. Ген мочарі Багно зітхає Безодною в грудях землі, Примарні вогники тремтять над багном. Румовисько Напівзів'ялих і напівзогнилих очеретів, і така безнадія кругом, що краще б ведмідь у пралісі заревів отчайно, порушивши це запустіння. Гайда, гнітко, гайда, бо лише на тебе й надія. Чувакає під копитами, рветься баговиння, кінь у милі, крива піна пухириться на губах, і зрештою стелиться піщана стежка. Ліс річає та відступає, світлішаючи, он уже знову степ вигойдується тирсою, як і знахла за спиною. Знад лісу виринає, зграя птахів, і попереду летить неправдоподібний шуліка. Такий він великий. Цікаємо ж гнідко. Це за нами погоня, щоб кістки наші обілувати, щоб наші очі Видзюбати. Діду Гордію, бабу килино, мати. Голос твій дзвенить на вустах, як дзвонить веселка в умитому після дощі небі. Після сну голова крутиться, а тому й ранкове повітря крутиться, наче його вітром гойдає, наче й тебе разом із подвір'ям гойдає. В тій хитавиці добігаєш до діда гордія що лагодить саджалку на рибу, береш за суху корчувату руку. «Діду, ходімо!» Чомусь кричиш ти, начебто дід у якійсь далечині, і ти намагаєшся докричатися до нього. Дід зводиться з колоди на причілку хати, і в одній руці, тримаючи недолатану саджалку, Другу кладе на твою теплу голову, гладить шкарубкою долонею, що дере так, наче дубова кора. «Куди йти?» – питає дід. «Чи ти не приболів у вісні?» «Діду!» – кричиш ти, і не можеш викричати своєї радості, яка аж зір сліпить. «Діду, ходімо! Я вам таке покажу!» «Таке покажу!» «Що ж ти покажеш, дитину?» Відчиняєш двері хліва і показуєш пальцем у півморок, що пахне сіном. «Дивіться, діду!» Дід Гордій вносить до хліва сиву голову спокійно, мов би остерігається розхлюпати туман сивої хмари, що увінчує його. Розглядається, підбирає біля жолоба кинуті вила, і ставить до стіни. Нічого не бачу, бубонить. А кінь, кричиш із-за порога та ступаєш у хлів. А кінь гнітко. Який кінь гнітко? А